ixo i de component marítima i aquests vents doncs aporten humitat i el que passa donc és que es formen eh, doncs, eh, aquests núvols baixos, aquestes boires, aquesta humitat que no acaben a marxar mai de fet eh, estem en un bon hivern doncs que no arriben les tramuntanes i per tants doncs, eh, seguirem amb aquest temps força tranquil i tot i que amb alçada doncs, sí que les temperatures pujaran una mica el eh, diguéssim, aquí a nivell nostre no canviaran massa perquè la influència del mar doncs, fa que aquests béns febles marítims doncs, eviten que la temperatura pugi. Doncs uh, aquest cap de setmana que tindrem tranquil, com estan siguint aquests darrers dies, a tot això crec que ve donat sí. perquè hi ha una, una gran borrasca, no? El, el... Sí, és el que volia comentar. Uh -huh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 europea diguéssim uh -huh. doncs com veieu tot tot té una explicació no, no, no, no passa perquè sí i per tant doncs, en Josep ens ha donat aquesta explicació de perquè què doncs, estem tinguent aquestes, aquests dies doncs força tranquils amb aquestes grans depressions al nord d'Europa de, com ens comentava en Josep Pasqual això és el que ens depara aquest cap de setmana un cap de setmana que hem d'explicar Josep que ens visites no? Uh, sí, uh, <laughs> o sigui el uh, diumenge, bé, com saps, uh, doncs estic amb una coble la principal a la Banyoles uh -huh. i el diumenge venim, ens, ha, ens han convidat doncs, la grupació d'aquí a Palafrugell uh, a tocar una audició de sardanes aquí a la plaça Nova, a les 12. No hi ha...